Він і тоді, уперше, підійшов у коридорі поліклініки, підійшов ніби, між іншим, нагадати про себе. І тепер завітав немов у пересічній справі. Не домовлявся наперед телефоном, щоб не давати часу на обмірковування. І, звичайно, не посилав свого адвоката. Ще пак, якщо людина користується послугами особистого адвоката, все набирає цілком іншого забарвлення і ваги. «Гаразд, гаразд, Ането, якщо ти хочеш порадитись, це твоє право». «Тільки якщо можна, поквапся, мене обмежують терміни. І ще, як мені побачитись із Дмитриком?» «Ніяк. Його зараз немає у місті. Він відпочиває в санаторії», – випередила запитання Антуанетта. «В санаторії він захворів?» «Ні, мій син цілком здоровий. З'явилася можливість відправити на відпочинок до моря. Дмитрик поїхав». «Шкода». Але ж путівки тепер так дорого коштують? Ти стала багато заробляти? Чи трапилася профспілкова? Ні, виграла у лотерею. На щастя, більше запитань у екстата не виявилось. Антуанетта анітрохи не грішила проти фактичного стану справ. Говорила чисту правду. Дмитрика немає у місті. Зараз. Цієї хвилі немає. На момент обстеження як пишуть лікарі в хвороби. Немає. І не буде ще упродовж години. Тільки про це Олексієві зовсім не варто знати. Без нього клопотів вистачає. Поїзд наближається до Тернополя, а вона ще не вирішила, як зустрічати сина – самі чи з Маркіяном. Увечері вони довго розмірковували з цього приводу, та до спільного рішення так і не прийшли. «Я боюся, Марку», «Боюся його реакції», – він равнивий. «Я не знаю, як може Дмитрик вчинити, дізнавшись, що ми під час його відсутності за його спиною…» «Ти мати, Нетусю? Тобі видніше?» «Я переконаний, що ми повинні сказати Дмитрові правду. Він мужчина, майже дорослий. Він повинен зрозуміти». Він любить тебе, звучить тобі добра. Хіба він не здатен второпати, що жінка, навіть якщо вона його мати, не може бути щасливою, живучи одна. Теперішні діти не такі, якими були ми в цьому віці. Він сучасний хлопчик, думаю, зрозуміє. А я думаю, що потрібно підготувати його. Якщо викласти всю правду одразу, він може, я навіть не знаю, як добре було б зустрічати Дмитрика на вокзалі у трьох з Валентиною. Вона відіграла роль буфера. Вона б усіх помирила своїм щебетом. З нею було б легко і весело. Та валя з Віктором зараз, мабуть, долали простори сусідньої Польщі. Принаймні так виходило за розрахунками. Антуанета розривалася між двома чоловіками, які були їй близькі, і не могла обрати правильного шляху. Щоб усім трьом було добре Нетусю Якби там ми не планували Завтрашню зустріч Одне не підлягає обговоренню Я повинен піти з твого помешкання Це ненадовго Я вже підшукав квартиру Але це потребує часу А гроші? Де ти візьмеш стільки грошей? Марку, квартира, ремонт Це надзвичайно дорого Я буду з тобою відвертим Анеточкою ти дуже близька мені людина, і можеш, маєш право знати те, чого не знають інші. У мене зараз дуже багато грошей. Дуже, розумієш, дуже багато. Настав такий час, коли вони течуть просто річкою. Я ніколи не був бідним. У мене завжди були гроші, але зараз це просто злива грошей, розумієш? І краще вкласти їх у щось реальне, у квартиру, машину, меблі ніж дозволити інфляції пустити на вітер, перетворити на порожні папірці. Тому нехай це тебе не турбує, гаразд. Часи змінюються, так буде назавжди. Гроші з'являються і зникають. Їх так легко втратити або витратити на дурниці. Тому краще купити квартиру, дві, три, а потім продати, збагнула. Намагаюсь. Мені не так легко зрозуміти, що таке злива грошей, Марко, коли їх стільки, що можна одночасно купити квартиру, машину, холодильник і не влізти у борги».